на мур ратуші. Мені раптом стало соромно, ніби вона могла мене знати раніше, ніж я був на ярмарку. Я пірнув у натовп і, не спускаючи її з очей, пробрався до чорної кам'яниці. Вона вернулася, минула мене, не глянувши. Я отдалеки рушив за нею, бажаючи, щоб вона мене вела якомога довше. У цьому нескромному переслідуванні знаходиш якусь насолоду, але я переслідував її лише як дух таїни, як туманний слід чогось незабутнього. Я обзивав себе дурним і маньяком, та продовжував іти, не бачачи в рухах її тіла нічого, крім досконалості. Я б не осмілився заговорити з дівчиною, бо між нею і мною вже щось стало, якась священна завіса, яку я не наважувався підняти, якесь тендітне коштовне плетево, не для моїх замозолених рук. Хвилинами я ще підбадьорював себе, мовляв, це життя, це земля, це просто марево. Сон брав уверх, я потрапив у сніп світла і перестав розуміти, чи світло йде за мною, чи я за світлом. Тут починалася невідома течія, гра, яка визволяла мене від себе ж самого. «Ось вона зараз повернеться», – жахався я, – вона зникне в тому підворітті. Вона зупинилася і стала боком до вулиці. Мені не лишалося нічого іншого, як іти далі. «Чого ви ходите за мною?» – почув я раптом, коли порівнявся з дівчиною. Я мальком встиг побачити її суворі очі, і поема закінчилася. Я мало не запитав, чого вона шукає біля нашого віконця, але вчасно стримав себе опростував до Замкової гори і, сівши неподалік від десятирічних картярів, став стежити, як вони міняються на лиці, відчуваючи близький виграш. Одна пара облич засвічувалася світанком, друга окутувалася тінню тваринної туги. досі був у похмурому настрої, мало не плакав. Він сидів на цеглині спиною Дожевецького, обхопивши руками голову. «Що з тобою? – запитав я. – Не можу більше, Прокопе. Яка ще стіна перед тобою стала? – переждавши трохи, – спитав я. В той же час це запитання стосувалося не лише Тодосія. Перед нами всіма виросла ворожа кам'яна стіна, що відгородила нас від світу, і ми не можемо себе знайти. Треба їхати, Прокопе, побуду тут ще тиждень із божеволею. Ти посварився з Грушевичем?» Лікар добрий чоловік. Всі ви добрі люди, але я так більше не можу. На тебе впливає Живецький? Ні, Прокопе, мені однаково, що він є, що його нема. Де ж ти стільки грошей візьмеш? Тодосі звівся, ступив крок до мене, стріпнув рукою і пішов з льохом. Невдовзі і я вийшов. В присутності Живецького мені було так, ніби мене замкнули до глухої залізної скрині, куди пробиваються лише... Людяні сутінки. Я поквапливо, це вже була звичка, перейшов вулицю. На будинку корняк та лежали смуги хворобливості. Він потускнів, заструмився пучками муху, виразу крябіли колони і гірлянди над аркою. У візняків витку нікого не було. Колись вони тримали продуктову крамничку. Візнячка хвалила мене. Вичемний хлопець Прокопе, але не встрявайте в політику, то нещастя. Я знаю, що дає людині спокій. Кажуть, ліпше солом'яна згода, ніж золотий процес. Я постукав до Покуцького, будиночок якого стояв поряд з кам'яничкою візняків. Що сталося, Прокопе? – стривожився майстер, побачивши мене. Я не був у його хаті з того вечора, як утік через вікно від поліцайів. У мене невідкладне прохання. досі божеволіє. Позичте грошей. Я дещо дам. Микола допоможе. І відправимо, бодай, до Польщі. Може йому пощастить влаштуватися кочегаром на пароплав. На устах одне слово – Канада. Старий заходив по кімнаті, смокав. Потім враз зупинився біля стола, Тупо подивився на складені газети, знов пройшовся з кутка в куток і пробуркотів. Що це за пошесть така? Я питаю тебе, що це за пошесть? я не мав що відповісти. Немає більше терпіння.